Tót Krisztina, Magyar Sushi Miklós képtelen volt megérteni, hogy Edina miért ragaszkodik a belvároshoz. Úgy gondolta, hogy ha valamikor összeköltöznek, akkor bérelnek majd egy közös lakást, de a barátnője hallani sem akart erről. Azzal érvelt, hogy ez a másfél szoba pont elég kettőjüknek. Miklósnak úgy sincs semmi bútora, a macskák pedig utálnak minden helyváltoztatást. Mitsura a herélt kandúr öt hetes korától itt lakik. Ő se akar elköltözni. Mitsura tényleg nem utalt rá, hogy elvágyódna a századfordulós bérházból, és egyáltalán nem volt elragadtatva az idegen szagú sportáskával érkező betolakodótól. Valahányszor Miklós szeretkezni kezdett Edinával, féltékenyen felpattant a francia ágyra. Most, hogy Edina nem volt otthon, Miklós békülékenyen letette elé a halaseledelt, aztán bámult kifelé az ablakon. A szemben lévő házban egy éjjel-nappali fogászat működött, és esténként a lapfüggönyök árnyékszínháza mutatta az érkezőket, ahogy beülnek a székbe vagy az orvos és asszisztens alakját, ahogy jönnek-mennek a rendelőben. Karácsony napja volt, és Miklós azzal vígasztalódott, hogy lám másoknak még sokkal rosszabb. Ő csak egyedül van, mert a barátnője hat után tud elszabadulni a céges buliról, de vannak olyanok is, akiknek begyulladt a foguk, az a szegény orvos szemben pedig egész álló este gyökérkezelni meg húzni fog, ahelyett, hogy a családjával ünnepelne. Edina utasításai alapján kinyitotta a műfenyőfát. Igazi fenyő a természetvédelem miatt szóba sem jöhetett, és Miklós nem is ez zavarta, hanem a tudat, hogy tavaly Edina ugyanezt a fát még az előző pasiával nyittatta ki, mint valami évente egyszer használatos zöldesernyőt. Következtek a díszek. Miklós huga két hete elhozta egy dobozban a nagy régi karácsonyfa díszeit, hogy legyen valami Miklósnak is emlékbe a gyerekkorukból. Edina erre azt mondta, szó sem lehet üvegdíszekről. Micura mindent le fog vadászni. Tényleg így lett. A macska türelmes pofával várakozott a műfenyőfe alatt, és amint Miklós felakasztott valamit az alsóbb ágakra, azonnal lekapta a zsákmányt és elosont vele egy saróba. Ez némileg lelassította a díszítést, de aztán Miklós apránként rájött, hogy Mitsura főleg a textilangyalokra és a tobozmanókra bukik. Ezért igyekezett a gömböket rakni a Micúra végül elfoglalta magát, egy apró, vattaszakáló filctélapot belezett hörögve a francia ágyon. Edina csak fél nyolcra jött meg. Nem halász léthozott, mert, mint mondta, a kolléganőnek, aki vállalta a főzést, nem maradt ideje. Tegnap éjfélig bent volt. Helyette egy nagy tálca, sushi érkezett. Megfőzzem paprikás lében, humorizált Miklós, de Edina nem volt jó kedvében, és csak annyit felelt, hogy ez is hal. Ráadásul sokkal egészségesebb, aztán elment zuhanyozni. Miklós nem egészen így képzelte az első közös szentestét. Telefonáltak Edina szüleinek, aztán haza az ő anyáiknak. A húgi nagyon kedves volt. Azt mondta, Miklós ajándéka ott vár a fa alatt, ha két nap múlva mennek, ott találja majd. Edina átadta a kis készletet. Miklós megjegyezte, hogy Ilyet a micura is kaphatott volna, mert marha nehezen boldogult azzal a télapóval. Mire Edina először megsértődött, aztán sírva fakadt, hogy ezt a télapót ő még az általánosból őrzi a Gabi nénitől. Hogy lehetett Miklós ilyen érzéketlen? Miklós csak annyit mondott, hogy a télapót nem ő rákta meg. Körülbelül annyit fogyasztott belőle, mint a sushiból, bár lehet, hogy a télapó finomabb. Aztán megkérte Edinát, hogy próbálja már fel az új fürdőköpenyt, Hátha sikerül feldobni kicsit a hangulatot. Később a Huginak, akivel szilveszterkor meglehetősen berúgtak, azt mesélte, hogy Edina kívánságára a további két szabad napon Dán dogmafilmeket kellett nézni az ágyból és méregteleníteni, aztán az ügyeletre vinni Micurát, akinek hányásos hasmenése lett. Miklós karácsony másnapján kiment a konyhába a maradék sushiért, és azon kapta magát, hogy kedve nézi a szemben fogorvosi kezelésre érkező árnyalakokat, mert azoknak holnap biztosan jobb lesz. A húgit 26-án este hívta fel azzal, hogy az Edina kirúgta, és közölte vele, hogy nem akart az ünnepelőt szakítani, de most arra kéri Miklóst, az első munkanapon haladéktalanul költözzön el, mert ők sose lesznek egy hullám hosszon. Szegénykém, főzzek neked valami finomat? Kérdezte a hugi, aki egyáltalán nem volt meglepve. Miklós hümögött, hogy igen, egy töltött káposzta jól lesne. Aztán kérte a tesóját, hogy a szülőket ne ijessze meg. Az első munkanapot meg sem várta, éjjel egykor érkezett meg a határmenti kisvárosba. Felébreszteni senkit sem akart, halkan beosont a házba, lerakta a cuccait. A húgi mégis felébredt és rányított Miklósra, aki kabádban lábosból eszegette a hideg töltött káposztát. Te hülye vagy? Miért nem melegíted meg? Miklós újabb kis karikát tűzött a villájára és elvigyorodott. Dehogy melegítem. Ez a magyar szusi. Két falat közt a székre mutatott, nehogy az álmosságtól még kába húga véletlenül odaüljön. Vigyázz a dobozra, a nagyi díszei, aztán evett tovább.